Välkomna till vår gudstjänst idag. Ni kan få börja med att stå upp. Vi ska komma in för herren i lovsång och börja vårt möte på det viset. Av Musik. mitt Musik. Att det där är rätt och att jag med komma inför herre. tillbe och ära det är ditt namn som jag förälsning frälsning i herre jag tackar dig för dig Jesus och tack att vi får bara vara inför dig kungars kung, herrars herre underbara Gud jag prisar och ära dig Amen som sagt var välkomna till kyrkan idag den här fina hösten kom vi överens om att det skulle heta idag <laughs> när solen skiner och Guds sol vill också skina in i våra liv idag eh, Anna Holmqvist satt vid flygen och spelade och sjöng tillsammans med oss och Roland Lindén stod här och han ska få sjunga själv några sånger sen. och så ska vi få höra predikan av vår pastor Thomas Hallström söndagsskolan förstås och en gäst ska vi ha idag och själv heter jag Irene Jernberg som ska försöka Hålla ihop det här lite grann Och jag vill också säga till dig som Lyssnar på radion i eftermiddag är Du är också varmt välkommen att vara med oss Då ska vi Roland få sjunga personer för oss Varsågod Jag är yeah. Jag älskar dig Jesus Jag vet du är min Och trots vad jag är i mig själv Är jag din Du frälst mig från mig Sträv och hjälp er nu och i. gamla ungdomskursioner som jag har tagit med. Och jag lever kvar lite grann i det här seminariet som Ingjärd hade på församlingslägret. Att eh, ja, komma tillbaka till den här kärleken. Den känslan eller den, den, ja, den kärleken man hade där med Jesus. Eh, det kommer vara en sång på engelska också, sen får jag överskende med det. Eh, och att Det är ju inte att komma tillbaka till den tiden Så tänker jag inte Utan det är att komma tillbaka kanske till Ja, vad hade jag med Jesus då? Driv att få ha den kvar nu också Det som drev ändå när man var nyfrälst Att det får driva en idag också Jag var och lyssnade på en psykolog Han sa att en relation var i tre stadier jag vet inte om det går att applicera riktigt på, på relationen med Jesus. Men man kunde ju prova det. Han sa att första stadiet i en relation det är förälskelse. De som har förälskad vet ju att då är det bara guld och gröna skogar med den man är kär i. Ja, det är bara så bra. Hon är underbart vacker. Hon tänker så bra tankar. Hon pratar så bra, hon eh, har så bra släkt, hon, eh, ja, alla vänner och bekanta som hon har är jätteunderbara. Allt, här, allt är allt bara ja, liksom det hon gör och allt sånt där. Sen säger han, han kallar den nästa period, man, förälskelsen går ju över efter ett tag, man är ju inte kär av garden hela livet. Det orkar man ju inte, man går inte på rosa hela livet igenom. Utan då kommer man in i en period, han kallar för ambivalens. Men jag tänker inte säga så här, utan mer att ja, man, men man börjar komma in i, i ett stad där man formas. Det är härligt med Jesus, va? men ibland tycker man att det är jobbet med Jesus också. Man säger emot ibland och kämpar emot ibland och så här. Och så får han forma en. Och det beror ju på hur länge man lever i den perioden. Det kan vara väldigt länge, det beror på hur man är. Är man som jag så då får man vara kvar i det här en tag. Men det kanske är så att man bara ger upp direkt också och säger att här är jag, ta mig. Gör det du vill med mig. Så den perioden i livet vet jag inte hur länge jag håller på. Det får man väl se. Han håller på att forma mig fortfarande i alla fall. Det vet jag. Sen kommer man in i något som heter mognande. Det låter ju bra tycker jag. Får se när man blir mogen någon gång. Men då, om kärleken... Tittar det framåt, blickade framåt när man var förälskad så är kärleken mer att ja men nu ser man vad man har gjort och till åstadkommit tillsammans. Och så blir det en trygghet för den. Visst blickar man framåt också och har planer för framtiden. Men tryggheten ligger i att jo, men han har varit med, han har gått med mig. Och där finns den en trygghet. Och den kan man väl känna av och till. Ibland kanske man känner sig ensam och lämnad. Men så känner man Jesus att han är där nära. Och det är ju det här att älska Jesus. Det är det främsta. Nu ska vi ta den engelska sången så slipper ni fundera på den sen. Take me back. Om jag nu har lite fantasi nu så är det en stor ungdomskör bakom mig. Det finns trummor, elitar, bas, kanonbra piano och en kör, alltså en kör riktigt så med stämmor och grejer alltså det får ni hålla ut med en gitarr och som min röst men ni kan tänka er den Take, me back. Take me back, dear lord To the place fast received Take me back Take me back, dear Lord, right I first believe. Take me back, take me back, dear Lord, to the place that I first believe. Take me back. Feel that I'm so far from your love, but still I hear you calling me. The sympathies that once knew, the memories. The plains where I first received you. Take me back, take me back to. Ja, vi var ju på församlingsläger här för några veckor sedan och då jobbade min Stefan så jag fick åka själv och då fick jag en annan rumskamrat och vi är också med i samma tristergrupp så därför vill jag säga välkommen fram Kristina Sjösten Ytter. Välkommen hit Kristina. Tack så mycket. Hit, ja, nu är det ju söndag och vi är i kyrkan men vad brukar du göra på vardagarna? På vardagarna arbetar jag på en förskola, en kristen förskola i Hedemora. Det har jag gjort sedan ett år tillbaka. Jag har jobbat många år inom skolan här i Avesta kommun. Men jag kände att det var något annat jag skulle göra nu. Och då fick jag ett tillfälle att komma till Noahs ark i Hedemora. Och där har jag blivit kvar nu och sagt upp min andra tjänst för att fortsätta där. Då. Är det något annorlunda hur man jobbar på en kristen förskola och en andra förskolor? Ja, jag känner ju att jag får, jag får jobba på ett sätt och visa min kärlek och prata om Jesus öppet som jag inte gjorde tidigare. Och vi, vi arbetar så också att vi... Förlåtelsen, det är någonting som, som är det viktigaste. Kärlek och förlåtelse. Så att när... När man blir ledsen eller man slår sin kamrat så känns det inte riktigt så bra här. Och när vi har pratat med barn om det där så, så förstår de. Och vi, vi ser till att vi ska kramas mycket och säga förlåt mycket till varandra. För det tror vi att det är så lätt att man bara slänger ur sig ett förlåt. Men man, man kanske inte tänker så mycket på själva ordet. Och det jobbar vi extra mycket med i vår grupp. Mm. Sen har jag märkt här att du brukar ofta ha dina barnbarn med dig här på söndags till, till gudstjänsten för att de ska få gå i söndagskolan. Har du själv gått i någon söndagskola? Ja, jag har gått i söndagsskolan sedan ja, så länge jag kan minnas. Min mamma var ju så noga med, och pappa också, att det var det viktigaste i ens liv. Man skulle gå till söndagskolan för där fick man lära sig så mycket bra saker, som hon sa. Och Ibland då ville man ju inte dit, men så blev det så i alla fall att mamma sa men du vet Kristina att i längden så är det bra att gå söndagsskolan för där, där får du så mycket med dig på vägen. Och det vet jag att det har fått. Och sen vill jag säga också att eh, den äldre eh, farbror nu, ska vi säga, Henningsson han var den som kom med bil på Vågmästergatan där jag bodde som liten och alltid hämtade oss genom alla år, ända tills jag var tonåring. Så han hade bilen fullproppad med barn och körde varje söndag. Ja, det var det glömmer jag aldrig. Och nu har du fört över det på dina barn och barnbarn, förstår jag. att. Det ja, ska nu är jag som år. åker så gott jag kan till Brunberg. Då. Det har mina barn. barn. Och hämta dem för söndagsskolan, för det är ju lika med dem att ibland då känner man sig trött om man vill göra någonting annat. Men då brukar jag försöka lirka lite så då det blir bra till slut. Vi kommer till söndagsskolan och vi tycker det är så roligt. Hur länge har du varit med i församlingen här då? Eh, jag blev döpt som 13-åring här i Philadelphia kyrkan som det är, man sa då. Och det har följt mig hela livet. Fast alltid har, har det ju varit så också att man, man har velat gå sina egna vägar. Och det har varit nedgångar och uppgångar. Sorg, glädje. Men allt igenom så har jag känt att Jesus han har, burit, han har funnits i mitt hjärta. Och han har stöttat mig. Och jag har känt mig trygg i min tro som jag fick som liten. Så lämna aldrig stigen, säger jag. Gå. Följ alltid den vägen. För den den bär och bär till himmelen en gång. Mm. Jag vet också att du brukar komma med dina bönämnen till församlingen. Har det någon betydelse att man hjälps åt att be? Ja, jag känner ju det. Eh, att man får ju en styrka. Och det känns så bra när man vet att andra människor också kan dela bönämnena. Och be för den människan som man. För jag vet att bönen, man får svar på bön. Inte kanske jämnt som man tror att det ska bli. Man kanske tror att det ska bli på ett speciellt sätt. Men Gud han gör ju aldrig något misstag. Så det måste ju vara så att man, man får alltid svar på bön. Men om det blir som man vill, det vet man ju aldrig. Men man får svar på bön. Ja, är det något mer du vill säga? eller ska vi, Om du har tänkt på ja. det du får chansen. Det ska vi... ja Jag kanske ska säga så här Att jag har Anna-Lisa med mig idag Det är min sy Som jag har haft sedan Mina barn var små Och sen hon blev ensam Så jag känt att Anna-Lisa måste få följa med till kyrkan Och hon känner som värme har hon sagt till mig Och som glädje över att få komma hit Till er allihopa Och ni ska veta att ni är jättemycket värda allihop och, och, och Anna-Lisa hon hon älskar den här församlingen också fast du inte är med i den och det gör jag också, jag älskar er allihop Tack så mycket Kristina Tack Där kom den Nu ska vi se om det kommer någon annan Nu ska vi släppa väg barnen till söndagsskolan och då står vi upp och sjunger söndagsskosången för att se om Isor kommer och hämtar er Ja, nu får ni följa med i barn, till söndagsskolan. Vi ska ta lite pålysningar här. och Då har ni fått upp nästa veckas program på skärmen. Nu ser jag vad som händer under veckan. Och jag kan väl lista på då att det är söndagskul nästa söndag. Då är det besök av Mia och Samuel Sjö. Och det är en gudstjänst för barn och vuxna. Så välkommen allihop. Ja, och sen är det på kvällen är det kafé kväll ute i kyrkan i Hornedal klockan 18. Då ni också är varmt välkomna. Det är också ett möte ikväll klockan 19 här. Då har vi ett missionsmöte. Det är en av våra missionärer, Rolf Gard, som är här tillsammans med en pastor från Togo i Västafrika. Som vi får lyssna till. Och det är klockan 19 ikväll. Varsågod Mats. Lite fler pålysningar. Ett par grejer. Eh, vi, nästa söndag. När det är söndagskul. Så har vi också en, en eh, aktivitet. På eftermiddagen. Där alla barn och ungdomsledare. Och ja, även andra ledare. Är välkomna. Och det är också med, med Samuel och Mia Sjö. Vi äter tillsammans. Efter söndagskul. Och sen så har de en inspirationsstund med oss på någon ett par timmar där på eftermiddagen. Men vi vill att ni anmäler er för att vi ska veta hur många som kommer på maten. Då. Det finns ute där i bokståndet en, eh, en blankett att anmäla på. Och sen vill jag också slå ett slag för Lussebanden. som är Stefan är ju borta nu, men, men så därför fick jag det här uppdraget. Det, den 11 december så är det ju Lussebanden. Och nu har alla eh, lappar kommit upp på anslagstavlan ute på kyrktorget där man kan skriva upp sig på var man vill delta och hjälpa till på för, inom olika områden. Då. Så titta där och skriv upp, upp er på lämplig plats. Tack! Som ni ser så är det andakt på onsdag på läsaretet. Och skulle du känna att du vill vara med och sjunga då, så får du komma hemma och öva hemma hos oss klockan mellan åt, ja, du kan komma mellan åt, äh, 18 och 18.30 så öva väl lite inför onsdagen hemma hos oss På tisdag sa hon <laughs> Så ni vet vilken dag ni ska åka, annars kanske kommer någon varje dag <laughs> Ja, då ska vi Ta upp en kollekt som vi gör i varje gudstjänst. Och den går ju då till våra omkostnader vi har för vår kyrka och det som vi har här. Och under tiden ska vi sjunga sången 614, 614. Tack mm -hmm. uh mm -hmm. Till Jesus. Jag hörde inga röster, allt blev lugnt och tyst när han såg på mig och sa: Jag är ju så glad. Jag är kamp, jag är strid. Tänk på vad jag säger dig. Att lämna att följa med, han kostar dig ditt liv. Men jag ger dig mycket mer att gå min väg och ly så världsigt pris för jag står på din sida jag såg inga syn allt blev och tyst när han visade min väg du får livets mening men ett kors kan bli tunt Tänk på vad jag ser dig Att lämna att följa mig Kan kosta dig ditt liv Men jag ger dig mycket mer. Att gå min väg och följa mig Är ändå värt sitt pris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 var jag står på din sida? 1991, då var jag 20 år, då kan ni räkna ut det gammal jag är idag, då började jag min församlingsbana. Jag blev ungdomsledare i pingstförsamlingen Karl Skoga. Och min föreståndare hette Jörgen Ringbäck, en man som betydde och betydde mycket för, för mig. Känner ni Jörgen? vet han som vann en miljon för ett tag sedan på Trisslott då kanske det klarnar, men det är där, det hänger ju inte ni med på som bara ser på kanal 10 men i alla fall vi var på väg till evangelistveckan jag tror det var 1991 och så <hör> satt vi där på tåget och så var det väl någon som redan då tyckte att jag såg väldigt mogen ut för min ålder jag brukar skoja med min fru och säga att jag lider av för tidigt åldrande. Det förklarar allt. Men i alla fall så, så var det någon som började gissa på min ålder. och Då fyller min gode själavårdande föreståndare i och säger Ja, man kan tro det om Thomas, sa han. Men du vet, det spricker när han öppnar mun, för då hör man hur barnslig han är. Så du vet, det är tur man har omgett, med, omgett sig med såna här goda människor längs vägen. Det sägs att kvinnor generellt är mer mogna än män. Inte vet jag om det stämmer. Men jag läste någonstans att de flesta mogna män, de är på gott och ont ganska pojkaktiga emellanåt. Inte om du känner igen det där. Och då kunde man göra ett psykologiskt experiment. Det var någon som sa kasta in en boll i en klunga av män och se då vad som händer. Och så gör samma sak i en klunga med kvinnor och så ska du studera skillnaden. Tänkte inte vi skulle göra det nu. Man kan ju fundera om man skulle stå här på kyrktorget och så rätt vad det är. Så jag tror det ligger någonting i det där. Faktiskt att vi kanske är lite pojkaktiga. Alltså idag har jag en rubrik för predikan. Mognar vi eller blir vi bara äldre? Det där är en viktig fråga att ställa sig tycker jag. Den är viktig som enskild. Och den är viktig att ställa sig som församling. Därför att Bibeln talar om att det naturliga är att vi ska växa och mogna och utvecklas. Som människa, som människor, men också som kristen. Och jag skulle vilja säga i synnerhet som kristen så finns det en förväntan att vi ska växa och mogna. Och målbilden det är kristus likhet så det är en ganska hög och stor målsättning målbild att bli lik Jesus helt enkelt. Och det, så långt jag förstår det hela, det är det som handlar om andlig utveckling, andlig mognad att bli lik Jesus. Innan vi nu läser bibeltexten så skulle jag vilja be för oss och den här stunden Herre, tack för att vi får vara samlade på helig mark inför ditt ansikte Att vi får vara på gudstjänst idag Vilken oerhört förmån Jesus att vi just vi får vara här Att vi har fått komma samman till att vara inför ditt ansikte Tack att du, du känner ju oss som är här idag Om vi är vana att gå hit eller om vi är här för första gången Tack att du är lika intresserad av oss. Och nu vill du väl signa de här tankarna som du har lagt på mitt hjärta. Låt mig kunna tala om det här idag på det sätt som du har tänkt så att det får bli till nytta för oss. Tack för att ditt ord alltid är levande och verksamt. Och att det alltid händer någonting med oss när vi, när vi sätter oss ner vid dina fötter för att lyssna till ditt ord. Tack för att du vill... Hjälpa oss var och en att omsätta allt det goda vi har fått, allt det vi ständigt får i våra liv. Och hjälp oss att det inte bara åren går utan att det händer någonting med oss i vår andliga utveckling. I Jesu namn. Amen. Då ska vi läsa Hebrebrevets femte kapitel. Från elfte versen, du får texten här och så ska vi läsa in i det sjätte kapitlet till den tredje versen. Kommer du ihåg rubriken? Mognar vi eller blir vi bara äldre? Om detta finns mycket att säga. Och vad det här detta är, det får du läsa hemma sen om du läser verserna innan. Men det handlar om försoningen. Om detta finns mycket att säga, men det är svårt att få er att förstå det eftersom ni har blivit tröga att lyssna. Ni borde vid det här laget själva vara lärare men istället behöver ni nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk Istället för fast föda och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet. Den fasta födan är till för vuxna, för de som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont. Låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först får lära sig om Kristus utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Vi kan inte börja om med grunderna, omvändelsen från döda gärningar, tron på Gud och läran om dop och handpåläggning, om det dödas uppståndelse och evigdom. Nej, med Guds tillåtelse går vi vidare här, så långt jag begriper, skriver Hebrerbrevets författare till en grupp troende. Det har gått några år, förmodligen den andra generationen av kristna. De hade varit kristna under en längre tid. Och som jag förstår det hela så tycker författaren till Hebrerbrevet, det vet man ju inte riktigt vem det var, det är därför jag uttrycker mig så. Det finns olika teorier om vem som har skrivit Hebrébrevet. Men jag nöjer mig med att skriva, säga Hebrebrevets författare. Verkar ju tycka att de borde ha hunnit och haft gott om tid att skaffa sig grundliga och goda kunskaper och insikter. I Guds ord och vad ett andligt liv handlar om. Det fanns ju en kristen lära, de här grundläggande lärosatserna, som varje kristen borde känna till, inte bara känna till, utan borde kunna och omsätta i sitt eget liv och kunna ge vidare till andra. Det är vad jag förstår när jag läser i brevbrevet. Att den förväntan fanns hos i brevbrevets författare när han skriver till den här gruppen av troende som blev mottagare för det här brevet. Och det är ju tecken på andlig mognad, det är inte sant? Att det man själv har fått är ju tänkt och till för att ge vidare till andra. Det finns en tid när man är barn i Kristus. Det finns en tid när man är ny i tron. När man är nyfrälst om du så vill. Det är en underbar tid. Intressant. Det där som vi säkert alla varit med om. Den här första tiden i tron. När man var ny i tron. Och då säger Bibeln att det är en tid när man behöver mjölk. Och det är väldigt naturligt. Bland annat så skriver ju Petrus i första brevet och andra kapitlet och den andra versen så här. Med tanke på de nya i tron och med tanke på oss alla. Så här ska det alltid vara. Som nyfödda barn ska ni längta efter den rena andliga mjölken för att växa genom den och bli räddade. Det är... Alltså helt naturligt, precis som det ska vara när man är ny i tro, när man är barn att då behöver man mjölk. Men, som vi ser i texterna idag så är ju problemet om man stannar där på barnstadiet. Då har ju någonting gått galet. Då har ju någonting i den där förväntade utvecklingen uteblivit. Eller än värre, som vi läser om här i Hebrebrevet. Inte bara det att man stannar på barnstadiet, man backar. Det stod ju inte att ni är kvar i barnstadiet. Det verkar ju som att de hade varit på en annan punkt i sin andliga utveckling. Men nu, lite sorgfälligt skriver Hebrebrevets författare, har ni återgått till att behöva mjölk istället för den fasta födan? När jag har läst Bibeln inför den här predikan så har jag noterat att det här det verkar vara ett mer centralt tema och ämne än vad man först kanske tänker. Är det här någonting att ägna en predikan åt? Mognad. Men vi ska se på några sammanhang där det här temat är framträdande. Just den här tanken att det finns en önskvärd och inte bara en önskvärd utan det finns en förväntad. För alltså efterfrågan om att vi ska mogna. Inte bara åldras. Det är inte bara åren som ska gå. Och man kanske ser väldigt vuxen och, och mogen ut. Men som min själavårdande föreståndare sa. Det avslöjar sig när han mun. För då hör man hur barnsliga han är. Alltså om det bara är det yttre som ser gammalt och moget ut. Men hur är det med det inre? Ska vi se på några sådana här. Första korintiebrevet 14 och 20 står det så här. Bröder, var inte barn till förståndet. Nej, var barn i fråga om allt ont. Och vuxna, ja inte bara vuxna utan fullvuxna till förståndet. Vi kan gå till första korintiebrevet 13 och 11. Ser man också den här processen. När jag var barn, då talade jag som ett barn. Förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Helt naturligt, va? Men sen jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Sen går vi till första Korintiebrevets tredje kapitel. och läser från den första versen till den fjärde, tror jag. Tredje. Och där säger... Aposteln så här Ja, vi läser där Och jag kunde inte heller tala till er bröder Som till andliga människor Jag fick tala till sådana Som var kvar i sin kötsliga natur Till spädbarn I Kristus Jag gav er mjölk, inte fast föda Den tålde ni ännu inte Och ni tål den Inte heller nu Eftersom ni fortfarande har kvar er gamla natur För om det finns ofördragsamhet och strid hos er, har ni då inte kvar er gamla natur och lever på vanligt mänskligt vis? Alltså, det här är ju intressant. Här ser man ju att, att det förväntas en, en mognad, inte minst när man är frälst, när man är en kristen. Att inte leva kvar i den gamla naturen. I det gamla beteendemönstren, de gamla tankevanorna, de gamla värderingssätten. Här finns den förväntan att någonting ska hända i min, i min utveckling. Ja, Och så visar han på det, att omognaden i Korintz bestod faktiskt i att man ja, rent av var kötslig istället för andlig. Alltså det finns en efterfrågad förväntad och förväntad mognad i Efesebrevet om vi går dit till fjärde kapitlet och den tolfte versen där i Fesebrevet 4 så handlar det om att församlingen har fått gåvor församlingen har fått tjänstegåvor ledare i form av lärare och hedar olika tjänster som nämns det är därför det står det till att börja med, alltså det syftar tillbaka på de här Gåvorna som församlingen har fått som ska vara med och utveckla församlingen. Då står det så här att de ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Och så kan vi ta Magnus där, det sista, just det. Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa. Och på vilket sätt? Ja, det står att vi ska växa i alla avseenden. Så att vi förenas med honom som är huvudet. Kristus. Så det finns många fler bibeltexter, men bara visa på detta att det finns en tanke med oss att åren inte bara ska gå inte bara ett åldrande utan det finns en, en efterfrågad, förväntad andlig tillväxt och mognad. Och så ser vi av de här texterna att det handlar om en process. Det här är ju ingenting som sker över en natt. Att man liksom vaknar en dag och är mogen. Utan det här är ju ett liv. En process. Och Bibeln använder ju flera bilder. Ett frö till exempel, en växt. Alltså det är ingenting som är färdigt på en gång. Ibland använder Bibeln bilden av en byggnad. Det är ju också en väldigt stor process med en byggnad. Det är ju ingenting som blir klart på en gång. Och ibland så talas det då just om det här med med barnet och den förväntade tillväxten. Så där är det ju, i det vanliga livet, så där är det i det andliga livet. Och det som jag har tänkt på det är ju att vi är väldigt noga med att följa ett barns utveckling. Alltså ett barn som föds. Tänk vad vi är noga med att följa det här barnets utveckling. Tänk vad det finns ordnade former i vårt samhälle för att följa ett barns utveckling de första veckorna. Ja, först är det ju dagar bara. Tänk vilka täta kontroller det är för att se att det här barnet utvecklas i önskad takt. Dagar, sen går det veckor, sen är det månadsbesök. Ni vet, man är ju på BVC jämt i början som förälder. Eller så skickar man frun, men ibland är man ju med. Och ser hur det är noga med de här kurvorna, vet du. att Är det nu så att, att det här barnet äter som det ska? Det ska vägas och mätas. Och oj, om det skiljer lite här i den förväntade utvecklingen. Då då undrar de, har du gjort rätt nu med matningen här? Och ni vet det där, va? Eller hur? De är jättenoga. Och det är ju bra. Men tänk vad noga det med i det vanliga livet. Hur är det då? Med den andliga mognaden och utvecklingen. Vad finns det för mätinstrument? Ja, man kan fundera. För jag har inte riktigt svaren det här. Men jag är alldeles övertygad om att Herren. Han är intresserad på himmelens BBC Vet du? Att kolla på våra kurvor ibland. Hur är det nu med Hallström? Eller Nilsson? Eller Pettersson? Alltså, hur går det? Du har ju varit frälst nu i 30 år. Ja, eller vad det nu är. Visst, finns det en förväntad jag, tanke om att vi ska växa, att vi ska, att vi ska utvecklas? När vi gjorde vår senaste undersökning i NFU, naturlig församlingsutveckling. Vi arbetar med det verktyget här i församlingen. Det är ju ett sätt att mäta lite grann. säger inte allt, men det säger en del om vår kära församling. Och då fanns det en fråga där som, som vi har funderat på. Inte bara jag, utan vi funderar lite grann på det här tillsammans i församlingsledningen. Det var en fråga som löd så här. Jag pratar med andra i vår församling om hur mitt andliga liv utvecklas. Tänk efter nu. Vad skulle du svara på den frågan? Jag pratar med andra i vår församling om hur mitt andliga liv utvecklas. Ja, då, då, ni som har varit med en del på de här undersökningarna vet att den, det man strävar emot i NFU-undersökningarna är att komma till siffran 65. På den, här siffra, på den här frågan så hamnade vi på 43. Det kan ju vara... Bra på ett sätt, men går man lite djupare och tittar på svarsalternativen, jag vet inte om ni har det här färskt för er, men när man får en fråga i NFU, om man helt instämmer, det är, den, det, är det bästa vill jag på att säga, inte kanske i alla frågor, men i den här frågan, om man helt instämmer, jag pratar med andra om mitt andliga liv, då säger man instämmer helt. Och... <hör> Gör man det inte, då kan man gå till nästan i hög grad. Alltså det här stämmer väldigt väl, men inte liksom till hundra procent. Och när vi tittade på den här frågan, då är det ingen som har sagt att helt. Alltså det är ingen som känner att jag pratar med andra i församlingen om min andliga utveckling. Däremot var det 20 procent som sa i hög grad. Resten av svarsalternativen, det är knappast varken eller... Och inte alls Det där är ju en intressant fråga Alltså, var finns Mätinstrumenten För hur mitt andliga Liv utvecklas Ja, ta med det där som en liten Fundering Tycker ni att det bör bli lite långsamt Och tungt att sitta här Då skulle jag kunna sjunga en sång Om ni vill ni Vill höra en sång Jag fick det som ett förslag, jag tror det var du Margareta Johan Sa inte du det till mig en gång Tänk om du skulle sjunga en sång när du predikar så att man liksom får tänka liksom så jag tänkte, nu ska jag göra det. Den här sången den heter Jättebabyn den har jag inte skrivit själv. Den här har Urban Ringbäck skrivit och nu är ju den nu sjunger inte jag om er och jag sjunger inte om er heller och inte er på läktaren. Nu sjunger jag om församlingen i Fagersta eller i i sala så sitt inte nu och bli arg utan nu sjunger jag om, om dem. Och den här sången den heter Jättebebyn. Och så ska Anna försöka spela och så jag kan väl ta en vers och sen gör jag en undersökning om jag ska ta andra versen för ni, ni vi kan säga att ni äger frågan. Förstår ni? Har du inte blivit vuxen än? Har inte Fontanellen växt igen? Du har kallat dig en kristen i många långa år. Men du kryper ändå mera än du går. Gick det bra? Ta i andra versen. Inte kan du hålla dig själv ren. När du kryper omkring i leran och äter sten. Du är i ständig närkontakt med sånt du inte tål. Så blir det när man knyper melen går ja. går det bra du ser lite förvånad ut på oss, tycker, jag. men det, den här är bra att mata dig ger alltid samma resultat mjölk går ner men ingen stadig mat du sväljer kanske ner de första grunderna för tron, för mera saknas all motivation du kräver ständig passning, ständig vård. Där du leker med de minsta på vår gård. Vi har väntat i familjen att få se dig hjälpa till. Men du ska bara göra vad du själv vill. Ni, nu är det tre verser kvar. Ska ni ha hela? eller? Jag skulle kunna avbryta här. Jag tar väl ändå. Alla känner väl igen ditt skrik När du öppnar munnen kommer det kritik Metoden som du använder den känner alla till Skriker man så får man som man vill Du blir tio år i Herren nästa vår Men beter dig som du vore knappt ett år för att tala klarspråk, det verkar rena löjan Tio år med nappflaskan och blöjan Är det inte dags att växa till? För inners inne är det vad du vill Du har kallat dig en kristen i många långa år Hög tid att du reser dig och går Ja det är hög tid Att du reser dig Och går Åh oh. Ja Tack Jesus mm. Ja vi, vi har Jag menar I det jag har sagt fram till nu så, så har vi ju fått egentligen poängen Alltså mognar vi eller blir vi bara äldre? Alltså det där är ju en fråga att rikta in mot sig själv. Det här behöver man ju inte adressera till någon annan utan det räcker ju med att tänka på sig själv. Och sen är det ju så här att utifrån de texterna vi har läst så ser man ju också att det handlar ju också om att växa tillsammans. Det verkar ju inte vara så att, att Bibelns texter är riktigt nöjd med om bara någon växer lite här och där. Utan det finns ju en tanke om att församlingen ska växa. Alltså gemenskapen, det, det, det, det tycker jag man ser. Och vad handlar det om då? Ja, det handlar om fullheten i Kristus, det handlar om bredd och höjd och längd och djup. Alltså det här är ju också en tanke om att inte bara tänka Hur är det med mig? Växer jag? Ibland kan man ju nästan känna så va? Är det bara jag som är mogen i den här familjen? Kanske man sitter och tänker ibland vid köksbordet. Men kära någon ska, ska inte Sara också alltså förstå va? Och sen barnen va? Så kan man ju tänka om församlingen. Men är det, är det, hur är det? Men, men alltså vi ska växa tillsammans. Och en del tänker då så här, nej ja, men det där ska jag nå själv. Jag ger mig ut på min egen resa ja. Jag ska, jag ska växa andligt. Och så kanske man sätter sig på en bergstopp. Det är ju inte tanken. Att liksom växa. Det, det här är ingen enskild individuell väg att gå. Utan det här handlar om gemenskapen också. Man blir inte mer kristuslik i isoleringen. Va? Man tänker, nej men jag sätter mig i mitt rum. Ja. Och så ägnar jag mig åt bibelstudier och bön hela dagen. Och sen får det gå hur du vill med de andra. Alltså... Det är ju i relationerna som vi växer, i gemenskapen, i brottningen, i livet. Allt hör ju samman. Nu ringer det lite grann här. Då. Alltså det är ju, det, är ju det, är det det handlar om. Tänk dig att, att bilden av församlingen, det är ju en kropp. Tänk det vad onaturligt det skulle vara om handen bara växer oproportionerligt. Så man har en jättehand men allting annat är liksom på ett sätt. Alltså jag tror det här är en viktig sak. Att inte bara tänka att jag själv ska mogna. Jag själv ska växa. Jag själv ska utvecklas. Det handlar ju om oss tillsammans. För det var ju inte bara tanken att du skulle växa. Vi ska göra det tillsammans. Och det sker, säger Bibeln, genom att alla leder stöder varandra och hjälper varandra och lever liksom på det sättet i gemenskap det tror jag är en väldigt viktig sak i det här omkring den andliga mognaden nu har jag kanske några minuter kvar tycker ni det? ja, då ska jag använda dem på det här sättet jo, jag ska ställa den här frågan var i består mognaden egentligen? Alltså Hebrebrevet ger oss ju en förståelse. Det stod ju där i texten vi läste att den som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont. Det är ju en, ett mått på mognad. Att man liksom förstår lite om de här sakerna. Vad är gott? Vad är ont? Och sen läste jag i någonstans i mina förberedelser så här. Och någon som skrev att omogenhet hör ihop med egoism och själviskhet. Och det är enbart omogna människor som behärskar konsten i att tjura. Alltså det får ju stå för den som har skrivit det. Men de första sakerna tänkte jag väldigt mycket på. Alltså omogenhet hör ihop med egoism och själviskhet. Och då tänkte jag, är det inte precis så det är? För hur är det när man är barn? För mig blev det här liksom talet om världsbild. Ett barn har ju en ganska härlig världsbild, va? Intressant. Det är mig det handlar om. Det är min bil. Det är min... Min... Ja, vad det nu är. Eller hur? Det är världsbilden. Själviskhet, egoismen. Och därför så, så vet ju alla ni föräldrar att det där är ju en brottningskamp under barnens första levnad så där två, tre år. Det är ju för skönt alltså när man liksom går in i de där. Ja, men kan inte nisse låna din spade? Vad säger de då? Nej. Det går inte för sig. Alltså de här sociala relationerna, det är väldigt spännande. Man får vara med där. Alltså det är ju lite världsbild, egoismen, själviskheten. Det är bara det att för en del så går det där höll jag på sig aldrig över. Det ser ju kanske inte riktigt ut så i sandlådan med spad och traktor men man är ganska mycket omkring sig själv och sitt och så ja, kanske det är mycket nej i livet också, jag vet inte men det där funderar jag på är inte det lite av omognad och det är ju inte den önskvärda utvecklingen ser vi på Jesus så fanns det väl ingen mer självutgivande än Jesus, han tänkte inte på sig själv för hade han gjort det, hur hade det gått Paulus tänkte inte på sig själv. När han skriver, till exempel Du behöver inte lägga på bilden Magnus, jag bara citerar ifrån den här texten. Han säger i Kolossebrevet 1 och 24 Nu gläder jag mig över att få lida för er. Och så talar han till församlingen i Kolosse. Hur många säger så idag? Jag är glad om jag får liksom satsa lite grann för dig. För, för er. För församlingen. Men det är skönare vet, att se om sig själv och ha det bra själv och sitta skönt i fåtöljen. Paulus visar att han, han led för församlingen, för någonting större än sig själv. Det är mognad, vänner, att gå från barnstadiet till att bli lite mera vuxen. Världsbilden förändras. Det är inte bara jag och mig och mitt i centrum. Nu är det en större bild, nu är det ett större perspektiv. Det finns andra, det finns någonting gemensamt Det finns någonting som heter Guds församling Jag har alltså funderat om inte mognad handlar mycket om det Och det är egentligen en smärtsam process Kanske kommer den fram allra tydligast i Johannes döparens liv Du vet han som stod i den där framgångsrika tjänsten Folk kom och blev döpta av det var ju bara på det sättet en fantastisk tid. Men så sker en fokusförflyttning. För nu skulle det inte handla längre om Johannes döparen. För han var förelöparen som egentligen bara hade en uppgift. Och det var att peka på han som skulle komma. Och så säger han kanske de mest kraftfulla orden som jag känner till. I, ja finns många kraftfulla ord. Men han säger så här i Johannes 3 och 30, Han ska bli större. Och jag ska bli mindre. Halleluja! Ja, det kanske inte är alltid så att man ropar halleluja för en sån sak. Men det här kan vara en smärtsam process. Att gå från barn till vuxen. Att gå från konsument till producent. Att gå från ett barnsligt beteende till ett mera moget och ansvarsfullt. Nu ska jag knyta ihop säcken Eller predikan Är det inte det här som Hebrebrevets författare Egentligen är ute efter när han skriver För det känns Som om det är någonting han saknar I deras andliga utveckling Och jag tror att Det handlade fortfarande För mycket om dem själva Mjölken Jag ska ha Ge mig mer nappflaska det var lite för mycket om komforten och den egna bekvämligheten. Jag tror det, att det är det som det handlar om. Är det inte så med oss, handen på hjärtat? När de i själva verket skulle vara mogna för att vara lärare står det ju. Ta ansvar, ta in andra i sitt liv, ge vidare det de hade fått. Istället hade de... Ja, inte bara, som jag sa, stannat på barnstadiet. De hade gått tillbaka till barnstadiet. Är inte risken att om vi bara blir äldre och inte mognar i andligt avseende så kommer vi fortsätta att ha fokus på oss själva tills vi dör. Om inte vi tar in det här. Och kanske är det som Hebrevbrevets författare säger är det inte dags att gå vidare? Är det inte hög tid att vi reser oss och går? Är det inte dags nu vänner för en större bild, ett större perspektiv? En definition av mognad som jag stötte på i min förberedelse Det var det här Maximal grad av användbarhet Och då tänkte jag Gud, du har lite att jobba med vad det gäller mig Och du har en del, hel del att jobba med I vår församling men fundera på det där. Maximal grad av användbarhet. Är inte det vår längtan? Gud, vi vill att du ska använda oss. Och då tänker jag så här. Maximal grad av användbarhet. Det kanske med våra termer närmast skulle beskrivas. Tömd på allt eget, fylld av Gud. Alltså Jesus, jag vill att det ska handla mer om dig än mig. Du ska bli större och jag ska bli mindre. Nu vill jag ta in andra mer i mitt liv och det stora sammanhanget. Mindre av mig och mer av dig. Och till sist igen då, mognar vi eller blir vi bara äldre? Må Gud hjälpa oss, vänner. Det finns en förväntad, önskvärd utveckling och växt. När jag ser tillbaka på mitt liv från det jag var 20 år 1991 till idag. Har det hänt något? Eller är det precis som det var? Du blev frälst kanske här i kyrkan 1953 eller 42 eller 2003. Vad vet jag? Men det är ju samma angelägenhet. Är det fortfarande mjölk eller är det fast föda? Ska vi be tillsammans? Herre hjälp oss att ta till oss ditt ord när det kommer oss så där in på livet Herre vi vet ju att en tid kommer När vi helst vill lyssna på allt Som kliar gott i örat Men herre du har ju Så mycket som du säger i ditt ord Som kanske inte är så där Lättsmält alltid men som är så angeläget För oss som vill leva lärjunga Livet idag Herre hjälp oss därför Var och en Att vi inte står still Att vi inte går bakåt utan att vi går framåt i den önskvärda takt som du vill Tack för att en hel del av det här det gör du Men en hel del också Herre vill du att vi själva ska medverka till Hjälp oss att se skillnaden Och hjälp oss att ta ansvar för det som är, ligger på oss Herre väl signa oss var och en Du vet precis nu hur tankarna går När man lyssnar på den här förkunnelsen Herre jag ber att det som är ifrån dig och det som har varit från dig, det ska dröja sig kvar i oss nu när vi går hem idag. Det andra det lämnar vi. Men herre väl oss var och en. I Jesu namn jag ber. Amen.